Šitanji iz poslanice Hrescima svetog apostola Pavla Vozimo Brato, pljačajte u gospodu i u sili moći njegove Obutite se od sve oruđe Bogije Da biste se mogli održati protiv lukavstva Jer ne ratujemo protiv krvi i tela, nego protiv poglavarstva i vlač i gospodara tame ove sveta, protiv duhova i zlobe u podnebeću. Zato užmite sve oruđe Božije, da biste se mogli odupreti u zli dan i odolepši svem održati se, Stojte, dakle, opasavši bedra svoja ispinom i obukavši se u okok pravde i obuvši na upripravno za evanđeje a iznad svega uzmite štitvere o koji ćete moći pogasiti se omljene časti Boga i kaštig učlačenja uzmite i mat duha koji to hold